Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik <totipen> Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera Antxeta eta oihartzun irratian eta ostiraletan, bederatzietatik etatik aurrera zintzilik irratian ariako arrikada. Arratza leon eta ongietorriak beste behin ere ariako harrikadara. Astero, aitu hemen antxeta zintzilik eta oiartzun irratietan, e, antxeta eta oiartzun irratietan, ostegunetan sortzietatik aurrera, Eta zintzilik irratian sortzit erdi tik aurrera errepik apen ere bai entzun gaian irratian ostinoletan ordubitan. Eta aztero bain bat elkarrizketa proposatzen dizkizuegu eta baitare oarzo bidazo aldeko agenda oso osoa. Eta gaurko lendabiziko gaia zintzilik irratiaren eskutikan dator, udala kontsumo arduratsuaren azok antolatu du, eta udaleko ingurumen teknikariekin eginako elkarrizketa entzungo dugu. Hoi hartzun aldera junda, hor izango da gure bigarren gaia, larun batian, elorzoro kildo, kiroldegian, sehaskan aldeko kontzertu inguruan izandako elkarrizketa entzungo dugu, bertan aurtzaro ikastolako zuzendaria udaleko kultura zinegotzia, eta txortzur euskaltza biguneko kidea izango dira. Eta artikutsakoko aterpetxeaz itze hingo dugu, zabaldu dute 3 urteren ondoren erreformatan eman dituzte azken urteak eta berri zateak ireki dituen honetan aterpetxeak eta artikutza inguruak berak ematen dituen aukeretaz mintzatuko gara margi artikutsakoko naturako kidearekin. eta zarbako geita bostean e, indarkeri sexistaren aurkako eguna denez, horren ba, arira lakasita gaztetxeak eta irungo bilgune feministak ba, antzerki bat antolatzen dute, e, ostiralean izango da, bederatzietatik aurrera eta karmele e, deitutako antzeslana, eta horren inguruan ere ba, antzesletako batekin hitziteko aukera izango dugu. Oek izango dira beraz gaurko gaia correretas gain esan bezala uharzo bidasoaldeko agendaren errepasoa izango du A agenda kultura agenda soziala ere bai. Bete-beterik bete daukagu astero bezala, eta emango diogu saioari asiera, baipatutako lendabiziko elkarrizketa horrekin, udalak lesoko udalak kontsumo arduratxoaren azoka antolatzen duene, zintzilik irratikoek ba, udaleko ingurumen teknikariarekin mintzatu dira. Jarra duzu ez, zintzelik irratiko erretegien zuten, eta orengoan bisita badako guemen, kaixo leire. Kaixo, kaixo gabon. gabon. Ez da lehenengo aldia sodena hemen, zintzik irratienetz egiten, bai. uste dut Baina, bueno, bai da lehenengo aldia, egiten duzula gaion eninguna Bueno, zan behar dugu zule esoko ingurumen teknikaria zarela Bai, hori da Eta darun bat honetarako antoratu duzue kontsun, arduratxoaren lehenengo azoka Darun batean izango dena Gero, kondetuko dugu pixka bat nolako aizango dena azoka hau Baina, nagian lehenengo kaldera buratzen seguna da pixka Piscatat asaltzea zer den kontsumarduratsua? Posible da kontsumarduratsua. Bueno, va, ba, ella esan zaila da, baina posible da eta posible izan beharko, bestela galduta babiltza eh kontsumo arduratua azken, az, azken finendia da e, gu erosketa bat egitea joeten garen zer zer erosi berdegunean eh kontzientzia izatea o jakitea benetan zeari garen erosten e, benetan hori beharrezkoa daukagun edo ez hori lehenengo gauza izango da askotan pues behar diztugun kontsumitzen ditugu baina zer zer behar duguna, ba, janari izan daiteke arropa izan daiteke kontsumitzen dugunean Ba, jakitea, e, nun dago ekoiztua, e, nola dago ekoiztua, e, zeinek ekoiztu duen, e, erosiko dugun horrek ze ondori ditzazke, e, izan ditzazkeen, hau da, gero ondakin sortuko dituen edo ez, ondakin horiek nola kudeatzen diren, guzti hori izango ditzake kontsumuar duratxoa, ez? Azken finean, jakitea, zer erosten ari garen eta ze ondori izan dezakeen, egiten ari garen, ba, ba, erosketa hori. Gero eta gehiago entzuten da baitare ez dakit lezokasokan alako adibiderik egon goden, baina gero eta gehiago entzuten dira ez, ba, kontsumo talde nosaketak, ba, gehen bat janariaren inguruan horrela ez osortzen ari dira, bueno, baderio mate batzuk denbora asko leku batutan, eta ben bai. inguruan baitare horzaldean ez Bai, eh, bueno, horere tanbi daude, ni horietako batean nago <laughs> Baina lezon zehazki, e, ez, ez etuzte lezon kontsumo talderi dagoni, baina bai da bertako baserrietako produktuak e, erriguneko edo adirez plazako dendetan saldo egiten direla. E, gero, azokan bertan, larun bateko azokan bertan ez da, ez da kontsumo taldei buruz itzeingo, baina bai e, bertako lezoko e, koizleak e, egongo dira e, zenbait postu izango dituzte bere produktuak egin. Ba, erakusteko edo saltzeko. Hori ere, ba, kontzeptuaren barne dago, eta ahi iraukera amantzai, azokan egoteko. Hori larun batean izango da, e zer da erarun batean topatuko duna? Ez ora juten denak. Bueno, ba... Em... Oain dela ez gehiegi eta baitare beste, oarsaldeko besterrietan bigarre eskuko azokat antoratu izan dira San Marcoseko mankominitateak e, azoka honetan larun batean bai egongo direla bigarren eskuko postuak bigarre gauzak saltzeko postuak bian baitare beste moda postuak egongo dira e, San bezala ba, bertako ekoizlei ematen zaila aukera eta han egongo dira beren produktuak saltzen e, baitare ba, e, birzikla pentalerrak egongo dira Thank <laughs> you ba, hondakinak ba, dire material horiek o dira pentsatzen dugu materialoiek horiek nora nola berrerabiliz eta nola beste material batzuk o beste produktu batzuk sortu beraiekin eh eskolek ere eh bai lezoko institutuak eta lezoko lezo herri eskolak beren lekua izango dute eh justu aurreko ikasturtean hondakinen e, gaina landuzuten eskolako agenda 21ean eta bertan egindako lana eta bai talierretan egindako ba, eskulanak eta erakus gai egongo dira. Ta gainera, ba, azte honetan zehar em, ikasleak egun dira ba, etxetik han biltzen, ba, erabiltzen ez dituzten gauzak eta bereik ere jarriko dituzte horrelako materialak eh, saltzeko. Horretaz gain, ba, zenbait elkarte egongo dira, baitare, ba, emaus bezalako taldea egongo da, e, paleike izeneko, ezakideen bueno, talde enpresa edo bueno, elkarte bat, Eta hauek egiten dutena da paletak hartzen dituzte zaborretatik za, e, Eta oie, oiekin altzairuak eta egiten dituzte Eta oiek ere bertan azokan egongo dira Itxasgelakoak ere, justo horreko elkartzenetan entzun dituguna berake, bereik ere bertan egongo dira eta beste zein elkarte. Ba, etelkarte ba, produktua edo bereien eskulana ba, Bai saldu nahi ba dute edo bakarrikan erakusteko Eta azkenik e, udalak ere e, ba, postu bat jarriko du Eta bertan, hendakinen bueno, kudaketari buruzko informazioa egongo da, abir zik, lapena eta bar, e, buruzko informazioa gaitare, e, kompostajea bertan ikusialitzen izango dugu, konpostagailu bat e, dukiko, bueno, bertan egongo da ere, eta, e, bueno, e, ge, beste kimen batzuk, beste udaleko, beste udaletxeak gultatu nahi dituen, beste kimen batzuk egongo dira, eta aztu gabe, cha polcha, polcha guaana tu codiira o ya les esco polcha guaana tu Eta hoy santzan hasiera batean, ba, ba, baita ere e, guti aitzakia, ez? Ba, poltsa batzuk egin nahi ziren, ba lezoko hritarri banatzeko eta azkenean asko bat montatu dugu. Poltsotatik asko bat asko dago esker. Samagen de badakigu, bueno, gaur hasta azkena, uste du dor bukatzen zela epea, esan zuleen len oraindik aner badagoena. Ba, e, parti, partikularrentzako aukera dago, beraie e, ba bigarrenuskoko auza saltzeko, etxan dituzten tarabitzaien dituzten gausak, ba eh bagago bale, jendea apuntatua eta prinsipioz gaur, buk, gaur bukatzen zanepea baina irekita dago bai, bi harrere, baita bihar ere harrere norbait apuntatu nahi bada ka ustirelean ere japizkan justu ebitzen geaz e, gaumai guztiak antolatu behar dira ulkia, bueno, eta barez baina, bueno, norbait azkeneko momentu apuntatu nahi badu ere, balekua no, norako behar du apuntatu nahi dunak? Ba, bai udaletxera udale, udale errexena udaletxera deitzea enere gati galdetu eta nik hartuko izio datuak <laughs> <laughs> bai. osondo, beraz lesok udaletxera deitu, horre hongo da guztik guztik telefono aburuz, baina, bueno, abe, menetako hagu yes. betu, hagu dira, biatzen lagu giru, lau biatzi bi, bi bat bos telefona? Bueno, telefono hori da, ze, aguantolatzen ari gara, eh, bueno, ba, enpresa batekin, izadio gaita bat, oi hartzungo enpresa, bueno, bera eke eramaten dituzte baita ere eh, eskoletako agenda gaita batak, eta bar, eta bera, e, telefono hortara ditzen badute ere, bera aiekin ari gara antolatzen, bera, ere hartuko dizkiete datuak. Beraz, telefono lezoko, betala, eta lezuko, konzuntalitxeko telefono, <laughs> los ser bye, bye. bye. bye. bye. bye. bye. bye. bye guztiko ekimenak komentatuko geniko bai hala da kingunon arloko baino proiektu baita aurkos, orida, projectu, orida, er, orida. Dira, projectu, Bueno, ja. eh bat dut autoconpostajearena, bultzatu barakigu dela urte batzuk eh batzuk banatu ziren lezoko herritarrei, baina orain ba, beste kompur, beste autoconpostagailu ditugu, ogeillo ditugu, ez naidet. Ta ere banatu nahi dira eta badakigu edonork ezin duela gaur egun autoconpostajea beti ere, ba, ba partzelatxo batu jard, edo, ez, jardin txiki batu baintza behar dezu ba, bertan jartzen delako, ez? Baina, bueno, baliabide horiek dituenei, pues banatuko zaie, baintza e, izena emateko aukera izango dute eta gero e, San Marcos eko moan e, komunitatearen bitartez e, bueno, kurtsillo txiki bat edo ingo da horiek banatzeko Eta gero, bueno, ba, gai piskate potoloena edo proposan proiektu etorkizuneago proiektuat ikusiko nola bukatzen den. Baina da, e, ba, udal baratzak edo baratzaparkea e, ba, montatu nahi lezon. Horain herri askotan egiten ari den ba, ekimen bada, eta hori ere ba hor gabitza bueltaka ideiarekin bueltaka se has tokitzabate. erri lur batean, ez? Eh lur batean antolatzen dira baratza batzuk eta baratza hauek partikularri ematen zaie aukera baratz haietan e, lan egiteko. E, sistema desbereña daude, zein bat herrietan e, hor, daude horrelako proiektuak jarrita, eh baratzak parkeak eh Gasteizen izan daitezke igual ezagunenak, eh aina parke dehiente dituzte, ba, arrasaten, eusurrien ere gaiarekin dabiltza eta bueno, baitare, baita mailan beste herri batzutan, eh badaude. Ezkenfinean da eh bueno, aukera bat ematea, ba jendeari Idai horrekin hasi zen eta ni ustekia gaur egun eh autokonsumoarentzako aukera batean bihurtu dela, ez? E, Hasieran igual eh parece gehiago zeuden zuzenduta, ba zaitasun, ba eh e, e, gizarte, bueno, zeltasun soziala gehitzutzen jendearentzako edo elbarrituei edo bueno, ez horlako zaitasunetan erazoak zituzten jendearentzako zuzenduta, ta gaur egun ja Interesatu dagoen gazte jende asko dago, ba, bere baratsa nahi duena, autokonsumorako edo e, pixkat konsumoharduratuaren e, zeakaiarekin dago lotuta, edo soberania alimentaria berakoarekin. Eta prinzipios lezen plantetzen egia jende guzti, lezotar guztiei eirekia izatea horgun, e, bueno, ekimen hori proposatuko dugu, badakagu bus, leku bat ja aukeratuta, ba, piskat eskema bat egina, horkez e, bueno, pentso bat egingo dugu, baitaren, jendeak, haber ba, nola jasotzen duen, ze, bueno, haber ba, zema jende apuntatzen den, eskintza hori egingo dugu, ze, ba, jende gongo elitzak interesatua, ba, baratza bat eukitzea, eta, bueno, ba, botako dugu, proposatuko dugu, eta aia zer den guaiten bausko ezko estan larum batean eguratzen sai baina gainera ez dakit data naita aukeratu du zuen alase gelnen ikusi torbaitare salto ta brinco corre salto ta brinco payaso quelegongo direla hau chicentzako a proposada asko maite dituz tele son payaso bye, bye, bye, eta penchaste du baitare ba ez dakit askotan holakoetan ba no janarian gei dugu geien bat mainon egongo dela baita arropak eta hostalioak eta ola esore momento una de la baitares baita, gainera esan ez bai Hostallo Valerio ten gustiarekin ta Olentzero hori, ez eske pues. Bai, bai, ha, dela, bai da. Bai, momento nada, eh, ba pailazoena gainak, lesokoa da, esa que baina hiruak, eh? Ordun, bai, iruak, es, seguro, ordon, bai, ba, ka, comenta tu genien ta, jo, pek 100 martzuten, 100 martzuten ere, aurrak eta erakartzeko, ez, modu bat da. Eta gero, tailerretan orrelako gauzak egongo dira baita ere umeentzako zumak parte hartzeko, uzeki comentatu ziatela gaina, ba xaboa egiteko intentzioa zeukatela eta ezakiz beste gauzaren bat, osea, aur bertan, bataillerrean egongo dira lanean eta jendeak parte hartu al izango du. Eta gero, bueno, beste salduko giren edo beste gauzak baita ere partikularren arabera izango da. Bakoitzak ze gauza jartzen ditu, pues badakigu neitakean ez, hori batek balibruak salduko du, gaur etorrien eskabate arropak salduko ditu eta bueno, gero etortzen dien besteak ere, ez dakit eh, bakoitzak ze saldu kodun, baina denetarik egongo dela. Uhum. Eta data hori kometatzen zenula, justo ba, zergatik alarun batontan, ontan, ba da, justo aste ontan, bezak behar bat antzungo zen uten, ba, e, antolatzen, de, bueno, antolatzen da, ospatzen da e, Europako ondakin entrebentxarako astea. E, ospatzen da Europa mailan ba, eta horregatik ba, ekimen horrekin lotuta, horregatik ospatzen da ba, alarun bat ontan. Horrekin lotzeko. Bo, son do. Borduan, Bo larun bat onetan saldeze plazan Ordezko pues amaiketana hasiko da eta ordu bit arte eta bueno, udaleko aurkezpenak eta eh, ordu batetan izango da. Bueno, ekitaldi gero ba bueno, lunch. Es es degu lunch izango, ba bat, uste dut chorizo eh, goxia ta gazta, halako zose, <laughs> eso ya, ego modela, baina bueno, ordu batetan ba, ba, ordu izango ordu a, da. Ordu horretan premia. Ordu horretan izango Ba bueno, hise eh, zen ja que naiken una, menos da que sobetas tu segun. Pues uste gusto utena sendegula, bueno, va jendea gonbidatzea, uste espero dugu, va ba, Euraldia gure laguntzea, hala ere aterpea dauka plaza, gorregatik ere hor jarri genun azar oso ibete da, eta eta ez produgu Euraldiona eta Girona, musika, festa, fiskatola, ez, Giro horretan eingo degu eta espero degu den Bueno, pentsatu lehengoa izan da, ba, el burua dela baita ere urren urteetan errepikatzea, esta. Bai, eh, ikusiko de gobernariatzen dena. Vale, ba. <risa> Bueno, balar ikusiko gera ta jendea animatu, vale, zorbilzera. Osonik. Mingia Eta konxumo arduratzuaren azokaz mintzatu eta gero jartzun aldera goaz bertan e, lorzoro kiroldegian eta larun bat honetan base askaren aldeko kontzertu, kontzertu bat antolatzen da e, aurtzaro ikastolako zuzendaria udaleko kultura zinegotzia eta txurtur euskal Txaleone bilguneko kidea izango izan dituzte oi hartzun irratian eta hoiekin izango da beraz gure gaurko bigarren elkarrizketa <tusurra> Bailako harrikada entzuten narizarete, antxeta, oiartzun eta zintzilik irratiek elkarreko dugun saioa. Hartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak babestua Zuton ze galdiauna edo handelea Badakizu dakizunez Nazkatu gara ubilizunez Ez guguna igo saldu albiste ilunez Gure plazan gauero eguzki betean Berak ezintzuen ez erregin Ez zenbereskumenekoa Baina adostegoen gurekin Doan eman zigun bostekoa Ederra zen borroka lurriña Asteazkena dugu eta asteazkena ero no bezalao, jartzungo udalaren tartea. Argui joan, saioan, eh, lehen dabizi, telefonoz eh, bestalde dagoenari, egingo dugu arrera xer, legorburu kultura zinegotzira, kaixo egunon? Kaixo egunon? Zemot, no? Zemotu no? Zemotu Bai, ondo Eta, menxe, estudioan anem badiola eta sorkundelekoan, kaixo egunon? Egunon, egunon. Zemot, no? Halo. Bueno. Seaaska, seaaska, jaialdila eh datorren eh ez ez zorones la ruta toneta ni zaba, zon, Eta bueno, umat e, kontu, e, antolatu dia, lenik eta beine zer dela Antolatu da jaialdila. Dice, ah, okay. bueno va eh, ba a cerga de canto la tu ja y al día o va ba ascar y lagunnzaco se asca y casto y paraleco y Eta, bueno, zoritxarrez, ba, ipar aldean gu baino desente aukerro daude ekonomikoki, frantzea restatuak beraiek induten jarri lagatik. eta, bueno, ba, egoaldeko ikastorak hemen gaude, bultzatzeko, eta oi hartzungo herri osoaren laguntza dugula esan dezakegu, ba, jaialdi baur erateratzeko. Beraz, alburua, atirua lortzea da. Eta udalak eh, hortan ere lagundu du, ez da, Bai, bai, bai, bueno, sorkunde, esaten unha narizik, egila da, ekonomikoki solarri da biltala, ikastolak, egila dare, bai, eztetik urtea, zeteta, ikasteko burua, gora dihualak. Eta, gora dihua, bineo, dakaten egora batik ez din jote aurrein berbezela eh, horri, eta, eta horrakatik, sorkunde, esan bezala, ba, eskari eiten jote, egoaldeko ikastolei, egoaldeko gente diaria goraleko euskaltzaleei ba gure egoera beaien azaino pizkato bia denez ba laguntetot. eta gure udalbezela ba noski ba elburu horiekin ados gaude euskerar euskararen egoera hobetu dadin solerri guztian eta eta noski horren alde egiten dugu bueno neta ne, txur bai hortan legondu du ez da bai bueno guri gastraketan dei intzegutenin ba saito eman genuen gusten dugulako Bai, euskuntzak, berez euskuntzak ikastetxiko hemerko luketen lan oi euskalduntzia oso oso baliagarria dela, ez? Iparraldeko egorailarreko larria da ban gaina ikastetxe eskumena ikentzeko, ez? Ta ikusten dugu boronatia badula, ez, zango herriak ere euskaraz ikasteko ta uh -huh. ba ez da, ia, izan ostopo diru bentzat, ez? Nek ostopo bat jogota. Bueno, zergatia aipatu dugu eta orain bueno, aipatuko dugu igual, eh uneko xetasun batzuk, ez? Ze 26 da, Girondegi landa, sarrerak salgai, e, ezagite presilluak eta nola don eh sea, atolatua? Zkonde. Bueno, va ba, bai egia da, orain dela Azte pare bat jarri genituen sarrerak salgai, badakigu tartean ere beste kontzertu batzuk eta izan direla eta azte honetan espero dugu ba, salmenta handiena egingo dela. Prezioak, amarre euroko salneurria jarri dugu ba, aurrez erosten duen nantzat eta amairu bertan erosten dituzten nantzat. Beraz, bertan ere sarrerak izango ditugu. Uhum. Eta, ordun, ze talde? Hengo diga, bertan? Ale. Bitu, bai, asan lenguaztien entetun nitzan, eh? <laughs> Arpegirran bajartzen azu, eh, minua. Entetun eh, nitzan, ez pues zioa eta tekturnua eta zen ataz, minua, kontzertuak bixkat. E, ordena ez dakit, hei asan. Minua, betagarri eustotazten dela, geho ez nebelitza izango da noski, eta bukaeran basau sistem bere kontzertu motxoitako batekin. Bukatuko dago noski. Bueno, goizeko amaretan hasiko gazta? Goizeko goizeko amaretan, goizeko goizeko amaretan, goizeko amaretan montatzen dago. Baina, Gau eko hamarretan, dakaz burua... Ogoitabi 0-0 Ogoitabi 0-0, bai, bai ogoitabi 0-0 bai, Bueno, eh, jende asko, etorriko da ez dakite Mezun bat zabaltzeko, o nahi zuten zabaldu Mezun bat, o asier igual udal bezela Gula bezala, bueno, zinogotzi bezala, bai dintzat. Bai, bai. bai, Ba, noski, haber, ba, espero dugu jende asko etorriko dela, egilasanea rakasta ondila duten taldiak dira, eta plus horrekin ez, ba, badaki gula ba, horrekin laguntzena aki gela xe laguntzen aki jogula <coughs> euskaiari, laguntzen aki euskal, euskal kulturari, eta, eta noski, ba, deia aluzatu, ba, oi hartzuar guztia, oi hartzuar ez nahi, euskal guztiai, ba, Ba, hoi, tor daitezen, eta bete dezagun por elporti guba, eta biali dezagun alik eta diru gehen, ikiparaldean. Eta mm -hmm. duteta eta merezi duteta. Bueno, eta gero ere bai ustut txurtxurreko ere izango dela, ez? Hane? Txurtxurreko kiren laguntza bintzat hor eno geala laguntzen, ez? Bai, bai, bueno, azken nien, bale, no komentatu eguna, ez? Behan gogalan bai ikastolako kideak, bai txurtxurreko, eta bai herritarrak herritarrakez, norbanako asko hori esken dut eberaien burua, ja zanamatikeko, montatzeko, ro segurtasunineiotekoro. Azkenen ikuste erre guztia mot botako esku bat, ez? Mm -hmm. Bueno, ez daik bukatzeko eh, zerbait geitzeko baldin bat zenuten, ba aprobetatu tartean. No? Bueno, nik nere aldetik bai aipatuko nuke, bueno, dirua hitz egin dugula, ez? Right. Baino bueno, gure alburua da kiroldegia betetzea eta festa onbat egitea, ia dena ondo joaten den, eta, bueno, hortikan doa gure helburua. Baina egia da, ba, honekin diruaz aparte egiala, elka hartasuneko mezu bat bidaltzen, iparraldera, eta, bueno, hor gaudela, ez? E, ikastolen mundua Euskal Herriko proiektua da, Euskera da ardatza, eta ikuspegi hortatik hori e, ere, e, ba, multatzen ari geha eta hortik ere egotea hau e, laguntzen du eta ikara babesa da iparraldearentzat zaz, ba, beraien helburuak lortzeko. Mm -hmm. Ba, asier, hane, sorkunde, milazker, gurean izateatik, izan ondo, eta berrezemuz atetzen den e, zehuak. Tenga le copita ya y la taule anda u Eta hoi aldean jarraitzen dugu, zeren artikutzako aterpetxea zabaldu dute urteren ondoren, erreformatan eman dituzte esken urteak eta berrizateak ireki dituen honetan, aterpetxak eta artikutzain inguruak berak ematen dituen aukeretaz, mintzatu dira hoi irratikoek margi artikutzako naturako kidearekin. Beraz urrengo minutuetan, elkarrizketa horrekin usten zaitu zego, harrika harrikadan zaudete. Well. Everyone would have a gun in the ghetto, of course. We'd get the up and on their hearts. Kick a drinking drink a moonshine. I pour a sip on the concrete. but a decease, but no, don't weep. Wyclef's in the state of sleep thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, bank look like a drag. I want to play with Pelicans from here to Baghdad. We'll baian el crecer e, en tarde a argulluan esajoan bueno artikuta naturparkea hobeto ezagutzeko parada badugu izan ere bueno hiru ba, urte tagero, ba, bueno, dute, ta gero albergia ireki dute eta bueno hor ba, eoteko aukera ta bizita ite go aukera ta bueno. da Artikutza naturako kideen margi kaixegunon egunon semozunon ondo tasun ondo anda uh? menxe lania atiezela Bueno, artik utzako eh, albergiak eh, ireki ditu, berriz ere ateak hiru urteta gero, ez dakite hiru urte hauetan eh, zer da egindena? Bueno, ba, obra, egokitze obra ondileak egindia. Ide batez, osu kaldea onditu da, eta bueno, baldin zaberrietara egokitara, basutaren aurkako neurri guztiak hartu dira, e, gazaren e, izurketak bali ma daudere bai horretarako neurketa aparatua jarri dira, eta gero ezin duentzako komunare egokitu eginda, eta bueno, ba, etxeari etxea bulta oso bat zailo. Hor uh -huh. margiestak egitea, guen de lai du urte, zer dela eta ikusi egitxiberri zantzi joan natiak, albergeak. Bueno, ba, e, biska bate egokitzeko, eh, gauden gune be, debolaldi berri hauetara, ba, bakizu eros eta zorroza zorrotzagoak izaten dira, e, seguritate aldetik eta ba, biska bateri ikusita etxearen tamaina, bueno, bakizu 32 pertsonetzakoko etxea da ta sukaldea biska txikia zeolatako, bueno, ba, gela bat eta sukaldea ezkartu dira eta horrela sukalde handiago bat e, lortzeko paraizan dut horzun bide batez bueno, ba, ba, gauza berriak eta sartu dira ba, hori eska, eskaera berrietara egukitzeko mm -hmm. Mm -hmm. bueno, bisita giratuak ere eustut e, eskentzen dituzuela ez da? bai, azte burutan. bueno, ointxe justo joan da nire gandain izan zanazkena programatuetan eta mm -hmm. jogu, bueno, ba, ilian e, bi urreera, e, bata euskera eta bestia gazteleraz eta hori, ba, epe, bueno, izaten da irailien haze ginean edazken e, ekotxan da eta zaroan bukatu dugu eta gero berri zu da berrian azteko asmo daukagu ba, martxotik guztaila e, arte berriz e, Bizita egidatu ditan, zer erakusten zailo? Natur baliabideak e, bat ematen da, nolaiten da? Ba e, bueno, ba, hauskagu ba, bi haukera e, ez berri, bueno, bat eiten ditugu batzuk hori, ba, artikutzako txoko desberdinak berriak ezagutzeko, egidatzen ditugu biz, bizita batuko, horak bizka bat artikutzak ditun baliabide guztiak erakutsi dizta, eta errespetua eta abiskabat artikutzako txoko beritziak ezautzeko eta edo ezteatu bizaten dira aditu desberdinekin egiten ditugun bizita tematikoak ditzen dira, uh -huh. eh, orduan gai bat hartzen dugu Ardaz bezala, eta personal horrek ba, gai horrekin, ba, ibil bide berezi bat egiten digu gauza goiek ikustea juteko. Daktik mm -hmm. ba, utzako trenerarekin izan genudu bai. bat, beste atzuk perretxikokin, beste atzuk mm -hmm. goroldiokin, bueno, ba, gaidez berdinak e, ikutzen mm -hmm. saiatzen geha. Mm -hmm. Bueno, eta zait, e, deak iku e, kotxia ezin dela baruraino sartu, e, eta oi, igual, e, oi, diri, pixkate, gogarrazi, Bueno, e, kotxearekin sardaiteke, baina beti ere kopuru mugatu badago Oduan horreterako lehenengo donostiako udarera deitu gara baimen hori eskatzeko Eta horrekin ba, bueno, sartzaitezke er, errigunera Baina bestela da, angoian eskasen e, badago aparkaleku bat Eta kotxia utzita, oinez edono sartu daiteke <gum> Bai, zeisen berdu, ba? zurtian, ziar, e, bueno, jende da eixen, tegibiltzen da ingurua itan, bai. eta ere muunekoa horatxa izaki, ba, ba, bestiareko mani da, ez? Bai, bai, onxita <gum> <gum> <gum> Bueno, e, zer egin berdu, erritarrak e, zuekin harremanetan jartzeko eta bisita giratu bat izaltzeko? Bueno, ba, errexena da, e, e-mail bat iraltzea e, Baizu emango izute elektronikoa da, Artikutza natura dena segidan abildua donostia punto org uh -huh. uh -huh. Ego beste telefono bat ere badaukagu arrera telefono bat da, 6 bederatzi 0 zazpibi 0 bi 6 laut Eh zenbat taldi, mo, zenbat pertsona osatutako taldia da gehiengoa, bertan sartzen dena. Aterpetzera, bai. aterbidea sartzeko e, e, gutxiengoa 10 pertsona lirateke eta gehiengoa 32. Eta gaundanela 3 urtetik aurrea, bueno, atzea baituta pixka bat ze jende mota jotzen zen ezbait eskolakoko jendea hurbiltzen zen edo Ba, bueno, eskola, esko, natura eskolare martxan daukauta. Natura eskolako uh -huh. ba, ikasleketa batez ere astean zehar juten dira. Uh -huh. Gero aste burutan, bueno, baizaten dira de gurasok eta e, e, e, talde ondillak, edo bestela mendi taldeak, edo familiek eta lagunak, edo, fiskaten eta fiskatenetatik tenetateik baino batez ere hori ba mendia eta naturgoak maite du, maite duen jendea. Mm -hmm. Bueno, amaitzeko, eh, zakit, eh, gomendatu zertikan joan eh, berdu bertara. Zertikan berdu? <laughs> <laughs> bueno, ba oso leku bederra da eh, olako holako gutxi gaiatzen dialako Zoritzarres, baina bueno, oraindik gertu daukagun lekua da ta bueno, apreziatzeko natura apreziatzeko leku paregabea delako. Zakit, basoa gustatzen bazki zuta, isiltasuna ta erreka garbiak eta horrelako lekuak eh, guztatuzkeo, ba leku pare gabea dutako. Ba, hmm. <laughs> ba artikutza naturako kide Marki mina esker gurean izategatik eta telefonoa hartzegatik, izan ondota, urrengo narte? Zuei, naitzera arte. Haugur. Haugur. Haugur. ko harrikadan txuten ari zarete eta oihartzun irratietan eta zaroaren hogeita bosta nazioarteko indarkeri sexistaren aurkako eguna dugu eta munduan zehar bahinbat ekimen antolatzen dituzte eragile feministek. Bate, Eskualdean nere bai, hainbat kontu egongo dira, bilgune feministak, gaurko andreak, eta beste hainbat elkartek, ba, bihar e, e, ostiralarekin, bostetatik aurrera e, ekimenak antolatuko dituzte, irungo zabaltza plazan. Eta aste hontan bertan prentxaurreko askaintzen zuten, ba, hau iragartzeko goazen entzutera ba, beraien itzak. Motorore, Indarkeri matxista gaur egun gure gizarteko arazo handienetarikoa da. Milak emakume bizi dira bizidira berenetxeetan irekaraturik eta eunkaldirat iriko gune ilunetan baltean erasotuak sentitzen direnak. Irunen zolik egun dagoetan masazpi izan ziren 2008an indarkeria matxista gatik, egindako salaketak eta ez dugu jakingo Izu edo lotzagatik zauratu gabe geratzen diren, erasoak zenbat diren. Historia egunero errepikatzen da, gure gandik oso gertu. Estadistikek diote gainera, indarkeria machista, ez dela arrasa, etnia edo aditniaren arabera desberdintzen. Mila maila sozialen zeharkakawa da eta edo zen lekuan getatzen da. Hemen sinjatzen dugun eragileak naskaturik gaude. Gure biztanlearen erdiak jasatzen duten gai, gaitza honengatik. Bortsaketa eta eraikleten inguruko istorioak ez entzutzeaz naskaturik markatu. Eh, esku, eh naskaturik esku hartzea erabaki dugu. Gure gizartetik indarkeria patriarkala desagertzeko konpromisoa hartzen dugu eta horrela gaurtik aurrera gure egoitza eta mugimenduetan ez dugu jarrera sexistarik onartuko. Indarra bata, bata, batasunean dagoela ulerturik irungo bizka, biztanleak osorik zabalduriko erantzun kolektiboaren partaide izan nahi dugu. Guztionengatik, datorrena zaurako gaita bostean emakumen aurkako indarkeriaren kontrako egunean, hemen sinatzen dugun eragileok, ekitaldia deitzen dugu. Zabaltza plazan emakumeek jasatzen duten indarkeria honi eseskoa esateko amaika modu daudela erakusteko asmoarekin. Ekitaldia bostetatik zazpietar ditara izango da baina iritar guzti zazpiak eta ama lau, eta amabost inguruan bertara gerturatzera deitzen digu ze e... Eh, nahi gu erantzut masibo bat eh, jakin deza markatu, eh? jakin badakigu ere Ez dela egun bakarreko bakor borroka horregatik, horregatik, horregatik deialdian irungo bilgune feministak martxan jarri zuen eta ondoren gaurko andreak ere bere egin zuen protokoloa gure gain hartzen dugu. Beraz, Euskal Herrian emakume bat eragiltzen duten bakoitzean, eta indarkeria matxistak gertatzen larria, gertakalari larrian bat eragiten dugunean, irunen beharela erantzungo dugu eta gertaera prentsa idartzian agertu eta horregatzen orduetara egingo dugu. Getakedia irundik kanpo izan bada konzentrazio plaza entzen zabaltza plazan egingo dugu, Zazpitaretan. Erosoa Irunen edota hondarribian gerdatuko bada, ordea bizi lagun elkarteen lagunttzz eraso egin den lekuan geraturartuko dugu. baita ere esan hogeita e, bostean... E, Ekitalde honetan, zazpiaketalde honetan, iremungo erretar guztiak izango dela haotxa, bere irrati, irratian, e, bere, e, em, bere ma, e, denuntzia egiteko ahotsez. Antxeta, oiartzun, eta zintzilik irratiek aurkezturik <hazurra> Aiako, Arrika da. Ostegunero 8 aurrera antxeta eta oihartzun irratian eta ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera zintzilik irratian. Ayako arrika Beraz indarkeri seksistaren aurkako hitz horiek Eta aipatutako ipatutako ekimenetaz gain Lakasita gaztetxeak eta irungo bilgune feministak Ostira larekin Eta indarkeri seksistaren aurkako egun horren arira Eta karmele antzeslana antolatzen dute Bederatzitatik aurrera izango da Esan bezala lakasita gaztetxean Eta aukera izan dugu Eta karmele antzeslanarekin Antzesleetako batekin Mintzatzeko beraz jarraian ba Beraren bere hitzak entzungo ditugu Beno, ba, telefonaren bestaldean e, Iraia daukagu, Arratxaldeon Iraia Arratxaldeon Beno, Eta zu aktorea zera, eta hostiral honetan e, Lakasita gaztetxean irunen egongo zera Eta karmele antzeslana aurkesten e, Ainoarekin e, batera Eta ba, aurkoan antzeslan norren inguruan pixka bat e, hitz Itzegiteko e, daukagu zaitugu gurekin Eta beno lehendabiziko galdera izango zen, ba ba orkestea eta Carmele Antzets lanori. Orkestea go, no. Bueno, ba, ia izan eh fiskat eh bueno, eh dagoenuk dela bi emakumen ez eta izango, eh ezta gaiz baina bueno, ia bi emakume kotxe baten xerita eta daude karmelen zain. Eta bueno, ba, ba kuriosoa da antzerki batean, baina bueno, za printzipioz eta ez zert gertatzen. Eh, karmel hori ezak egot edo ez baina, bueno eh, ez da histori bat dakan antzerki obra bat ezkoloke eh, pixua sortzun obra bat da eta, bueno, ba, prinsipioz hori da biemako humeakotxe baten eserita eta karmel zain hainbat ezaugarri augarri ditu eh, obra honek hemen eh, sinopsian eta datuen irakurtzen ditudan datuen arabera E, hoietako bat, bada bi emakume zaudetela esenatokian gainean. Bai, eta aldo datik egia zen naiko obra femeninua da, bi e, bueno, bi pertsonak emakumea gea emakume baten entzai gaude, eta, bueno, pues azkenian e, horrek jabalaka oso, bueno, energia femenino handi bateko obra bada. Bai. Gainera, e, bai, antzestuko duzuten egunean, e, irunen behintzat, bazara oka gaita bost, sexismoaren horkako eguna da, eta aurrekoan e, ba, elkarrezketa inbaino lehen, esaten zen idan nola baiteko erlazioa izan dezakela, nahizta, esan, oren txeverta, hori, historio e, ba, pixka zentzuga bea edo absurdoa izan daitekela. Baina, bera, entzarki absurdo bada. E, gero bila da, pues, bueno, elkarrezketa, e, bueno, emateu, ose zen, emakon kontrako indarki dia hor dao, presente dao, Baina ez da ez principala, gai prinsipala. bueno, atzetik balaka hori ez, oza, sea, derrepente punitz agertzea, bai joa, hor da, oatzian da, eta, eta, bueno, ikusle, torzean egin kontrolatukoa hori atzetik da, hola. Kontuala ez deula, agertzen, hola, espizitoki ez. Baina, bai, baina batzatzen ez. Hor dut, mm klaro, -hmm. absurdoa izateak ere, balaka hori, eh, publikoan ganozortzolako deskoloke general bat, Gero ez da obra bat eh, dinamika handia dakena, eh, zeitu ta gaude igual ikusten beti oso dinamikoa, gauza hartatzea, gauza hartatzea eta antzerki hontan askoik eta hartatzen. Ezena ez herita et, gaude, e, eta emozioak ere, emozioekin asko golazte dugu eta batez ere oraina, oraina bizitz dugu, ez? Eh, daiket bizitzan askotan e, ba, emozioak eh, edukitze eta emozio horiekin engantxautas egite dugu, ez? Ba, tristura bali da, hor tristura anzartze geha, eta hor txez, eutzi horreita, eta justu, zemen, ba bueno, da, segundotok batetik beste, amuzi batetik beste pasatze geha, eta horainia, oraina bizitza zaitatze geha ez. Ego, bueno, esiltasun asko ditu nogara bada, orduan, <gurra> eskizatzen, absurdua izatiak, ba, bueno, ikusiko dut, ze, zendia jolaz hortan zartzean, edo ez. Zendia jolas bada, da, jolaz ziteko modua ba, da, eta ez da razionalki hulu hartzean antzarki bada, ez. Orduan aldo Ba curioso izango eh? <hum> Beste, ez? augarri kurioso bat ere bai, ba ikas egiten du zutela antzerkiosoan zehar? Bai, bai. Hori, bueno, hasieran lehenengo egin zuka zuka zite eginun, baina oso oso harrotze daitez ez? E gubilok lagunarea eta bueno, e, alde hortatikan Claro, hagoillo que el ez izuka ikusten eta do ikuste genun bi emakumeen arteko correlazio batean ikak ba, potentzia handia dakela gertutasunean. Eta ordunba bueno, besa ginen direttamenta, bai, ika pasatu señauta, ikak entzuenago. Eta bai, ba, horrek ere, bueno, jende harritzeu, ez sozial dela koitzuta igual eh, e, konversazioak ikak entzutea. Eta gutxi jo emakumeen kasuan, eh. Beraz esaten genuen azaroako gehita bostean, e, bederatzietatik aurrera lakasita gaztetxean irunen egongo zaretela. Eta amaitzeko negauzu, nola animatuko zu, zenuke jendia ba, bertaratzeko eta, eta karmele antzes lanau ikusteko? Ba, bueno, nike jertzen agoneoke, ba, hauza oso simplia, xumia, baina kuriosua eta polita bala. Eta, bueno, pues, e, juteko irekita <risa> eta, eta jolazteko gogoz, eta, bueno, ba bueno ikusiko dira bakoitzaiz, e, ze pederra bat hartzeta hion, hori eh? e, hori da bezpia, bakoitza batez hala pederra bat hortik, eta hori da polita ere gurdun. Ba, bueno, inguratzeko ta, eta ikusteko bestan zarkin mota bat, azpartza baldimaga, ba, juteko aukera dakala. <risa> Aduzira ya, seguro geldituko garela denak eh, Zuei behira eh, Mi eskerre gurekin egoteagatik Eta Marabas, esan bezala gostira, lerarte Hori daba Venga, aio, eskerrekazko Agur Eta mar minutu besterik ezaizkigu gelditzen harrika arrikadentzuten ari zarete, eta azken txampa honetan, bidazo oharsoaldeko oarzo agendaren errepasoa egiteko momentua dugu. Ostegunarekin hasiko gera, ia hogeita hau lurkortak bi eta hi urte bitarteko aurre ipuña kontatuko dizkie, Manuel Lekuona liburutean arratxaldeko bosterdietan norio iarttzen izanen da. Eta horrekin ostiralera pasatzen gera eta esaten genuen azaroako hogeita bost, naziordeko indarkeri sexistaren aurkako eguna eta horren arira, Ba hainbat ekimen, oi e, emakume taldeak boster ditan Antigua Bidamia Filma eskeniko du karaez kalean duen lokalean Hori oi hartzungo emakumeen taldea izanen da Eta ondoren zazpiter ditan erriko plazan kontzentrazioa ingo dute Emakumeen ganako indarkeria salatzeko Horeretan elkarretaratzea egongo da nisenen zazpitan izanen da Eta lehen aipatzen genuen bezala, irunen Zabaltza plazan ekimenak daude deituak, irungo bilgune feminista gaurko andreak, eta beste hainbat eragilek, e, bostetatik aurrera dute itzordua, e, animazioa egonen da, eta zazpiak eta laur denetan, indarkeri matxista salatzeko argazki masiboa. Hoyek beraz sexistismoaren aurkako egun horretarako dauden deialdiak hemen eskualdean eta horretas gain hainbat itzordu ditugu adibidez Moganbon Azaroa geita bostean, esan bezala Ostiralarekin 9 aurrera ba kontzertua egonenda Heavy Trash jaialdia Eldam 3 Perseverance Iots AOD ba hoyek izango dira bertan egongo diren taldeak Eta Lakasita gaztetxean, basaio honetan epatu dugun bezala, bederatziretan, irungo bilgune feministak eta Lakasita gaztetxeak bera kantolaturik, eta Karmele antzeslona eskeniko da bederatzitatik aurrera. Eta horrekin, larun bateko itzordutara pasatzen gara, oi hartzunen, e, si aldeko kontzertua, elorzoro kiroldeian, entzuten genuen horren inguruko elkarrizketa, eta bertan betagarri esnebeltza batzaun system egongo dira. Aldez aurretik sarrera kamar eurotan daude, gunean bertan amairu euro. Lesun Callealde e, Jatetxean bertsoazkaria izango da Mainontzi bertso eskolak antolatua Unai Iturriaga eta Igor Elortza bertsolariekin. Eta aipatzen genuen bezala ere bai, ba kontsumarduratsuaren azoka izango da Saldize Plazan, berrerabilpena sustatzeko hainbat mai jarriko dituztelarik. Goizeko amiketatik ordubi terdia arte, esan bezala saldize plazan, herritarrek ondakinak murriztu eta berrera bultzatzeko aldeko jarrerak bere ganatu al izango dituzte. Eta beste kontu batzuk ere bai daude larun baterako, Mogambon sortzi terdietan, Kulo Kutsillo Fest, hop for yout Keep Digging, Beer Fishing, oiek izango dira, bertan ehongo diren taldeak Mogambon sortzi erdietatik aurrera larun batarekin. Azar bako geitasei eta hogeita zazpean, e, bai jaizki belgo azabaratzan eta larun batean ulian, e, izango dira itxas gelakoak, e, itxasertzak garbitzen. Izan ere, azken urteetan, zaborrazkoa urkitu dutean, e, itsasgelako kideek, hondartzaren ingurumen egoera aztertzea joan direnean. Horregatik, Aster Costa 2000 amaika programaren barnean, irteera antolatu dute datorren iganderako. Izen hemen nahi dutenek, sei bat bederatzi, sortzi bat lau bi, bi bost, sei bat bederatzi, sortzi bat lau bi, bi bost, telefono zenbakira daitu bardute, edo itxasgela arroba itxasgela.org idatzi. Esan bezala igandean jaizki belgo azabaratzan eta larun batean ulian izango ditugu. Azaroa kogeita zeian ere larunbatarekin hitz gurutzatuen Euskal Herriko txapelketa, hola zagardoteian, bederatzi terdietatik aurrera. Eta maia kultur zentroan antzerkia egonen da, adonde baz Buenos Aires antzerkik kompainiarekin. Larunbatarekin eta bostetatik aurrera izango da. eta iganderako itzordua ditugu azkenen, e, azkenik, girizia menditaldeak negu festa antolatu du, lizartzen inguruan ibili eta geroan bazkalduko dute. Autobusa eta bazkariak, hogeita marruro balio ditu, amazkarren eta garmendi txokolategian eman daiteke izena, hori oiartzunen. Oiartzunen beti ere, Jon Onati jaiotzaren mendeurrena bete denez, easo, kapera, Gregorianista abez batzak, lartaun txistulari taldeak eta lartaun abez batzak bere homenezko kontzertua eskainiko dute, Sant Esteban parroquian, oiartzunen, esan bezala ordu bat aetatik aurrera. Zortziretan, lezoko gezalaudet auditoriumean, Iñaki Salvadorrek Mike Laboaren homenezko kontzertua emango du. Eta irunen Lakasita gaztetxean bostetatik aurrera uzolanaren kultura liburuaren aurkezpena egonen da. Jasone Micheltorena e, ba, liburuaren idazlea egongo da bertan, hau e, Lakasita gaztetxeak eta aldatsa baratzak antolaturik. <totipen> Eta hortxe amaitzen da beraz gure gaurko agenda eta hemen amaitzen dugu gure bai gaurko ariako harrikada zintzilik oi eta antxeta irratiak elkarreko izten dugun saio hau badakizute hurrengo astean berriz ere ongo garela zuekin. Ba sortzi etatik aurrera ostegunetan e, antxeta taio hartzunen, sortzi terdi aurrera zintzilik irratian eta baitare errepik apena ostiraletan antxeta irratian ordubietatik aurrera. Mi esker gurean egoteagatik, espero dezagun gustora ebilizaretela eta aurrengor arte ¿Dónde están?